سيد الرحمن الفلاحراهيم فضل النظر في اجابه الموازنه ما است مشروعيه يبدا الان اغازي تشكوا داقه مشروعيه داقه بيان السوق فضليل او وینځي ته نن ورځې ذکر کوي فضل الاذان اجابت المؤذن مطلب اذان ثواب او دم مؤذن اجابت کول فضائل اذان دا هرڅ ذکر کوي ولند ادا دا د جزای من جنس العمل وي د څنګه عمل وي دا غي مطابق جزاي دا کا شاد شه ذکر کړو د جزای ارتبا د عمل شرشتہ دا جزای ارتبا چې کوم ډول عمل دی نوفضل آاضان و جاابت موواین جابت د معین جواب برور کول دا دو قسمري یو اجابت فینی دے چې موازن ازانو کی او سڑے مجل روان شي یا فورنو یا لکسار پس خلقے اجابت کو کی او په غازان مانی منزو کی دا اجابت عاملی دے نا عاملی اجابت واجب دے فکار دا چه سڑے پا ازان نفس سل راشی مجل راشی او مو مزوکی دوی میجابته دی فولی اجابت ا کلمات روز تو ذکر کئ زکه مواذن اذان ذکر دے انشاء الله ذکر کئ نو دین ذکرو کی اج کمز ذکر ترا مناسب نوی دعوت وی پاغذائیر مناسب کلمات ہوئی اکا لا حول ولا قوة الا باللہ اغووی ندا اجابت قولی چی دے مصطحب دی سنت تے اجابت قولی دا چی کم دن سنت تے البته په اوسړې ديہی کار کې مصروف وي په ديہی کار کې مصروف وي نو هغه دې کمزرو اجابت قولی اونې کې نو خبره نشته ځکه نبی عليه السلام نه شغل پربل عمل ثابت دی شغل پربل عمل سره ثابت او دنیاوی خبرې کې د واقعي باندې. واقعي څه کې باندې؟ سنت ته نه سنت له لحاظې کی. دنیاوی خبرې کې باندې کی. کله تلاوت کوي نو باندېول ضروری نه دي. او کټه مو سره یو باندې لې. نو باندې کی. په لږه ضروری نه تلاوت څه کې باندې. د یو د دې شوول کې احتیاط نو س ممسله ن شتهري اوقد دا هم و چې طلاوت وختې خبره رابر دی ټای ډېر دی او به دغه سنسل کوم ب دا حنسل کوم ډېره خشهشه خبره ده دغه شان سبق کې یاسه کې خلل نهیا کېي او چپ شیته او جاابتو کې او بیا خپل سبق کول نو خبره دی ما و صرف ضروري دی دي دا نه چې لګ سوا نه ضروري دیدي ل دا جواب قولي د اړتیا کمزې ذکر کوي ان مو او یط رضی الله تعالی تره نو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي السلام نو میوریدي لې شي وایلي الموازنون ات الناس انا قيوم القيامه اذان قوم کې واده وګدور څو د نووالې پرانځ د قیامت اور سوال الناس یوم القیامه دے دے جزا من دل سے عمل ہوئی دے ذا اللہ رب العزت د دین لپاره د اللہ د دین لپاره مار یو په دا کڑی واه او واځونه کول اللہ رب العزت پج کمزرو د دې شتولو د یو دا مت پزاهر بد دم شتولو ولاوی د که عمل د غشانت او بهجزذا انجن سړعمل دومه چې کمدنو دا ده چې لو نې انااخن دا چې کمدنو کنا دا د ه روغم عملن نه د بونه وړیري پریازان پهزانان سوک سووک منځو کې مزانان چې دا ټول د دی پکاتا کی لکلے کی گئی اسوک پر نه نا دا دی پکاتا کی لکلے کی گئی نا دا تول دا دی پکاتا کیو لکلے شو آجار ایلوئی شو آجار ایسا شو بیر شو درہم سچے سڑیدہ سے اگدہ کردی شو تا میزیاتی تا میزیوی و خو کے خوب پر عجاب کامیابی دا کتل دي دې امید به ل زیاتي د نور نو بر ددي ام ل شوي زیاتي دا ده چې ولو نېعلاقاق علاقا چې سټ برندې ول وي نو د ملامتته نه وي د به د ملاماتیانانه شوي بچ د ملاماتیان به بچ انه دا, دا ده د د سرټ پهباره وي نوخوالی خولی ته نهرسې او لګام بهته نه لږي چا چېحت بیان کړی مده ته به لګام لږي اوول چې مبیلووجامې او نه نه بیان کړی دی دده ته به لګام نه لږي واې بته نه لږي د د سرټ چې دی اطول الناس عنا قيام القيامه معنوي هو له ترجي الله تبارک و تعالی وقال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذان يؤدي للصلاه اكبر الشيطان اذا نادى الاذان و قريش आवाज ماذته و شين الشيطان تخطي اكبر الشيطان له ذراته نزل الشيطان شاكي او د تر تاریخ یې چې راځل سلپس دا لوړی کی راځي بد بدوځونه کوي اوره پر اور ادا چې د خیر متعدینا شیطان دی څنګه یې د خیر متعدینا شیطان دی څنګه کوم خیر کې مخلوق کا فائدہ وی د دی دا داعین شیطان تنگی دا داعین شیطان سری تنگی فقیح واحد اشد علی الشیطان من الف عابده یو داعی علم که وقت پیجنی دا وقت کتنا پی پیجنی ها دا وقت مطابق کار پیجنی مارتی کم دنو آغا شیطان تا مشکل کی گئی شیطان تا دیر مشکل کی گئی دا شیطان ما دیر غمی گئی دا شاک شیطان دا دائی نتانگوی گل دعوی چه از بارا ندیو تختی شاکی تختی ادبار تختی دل لی دعوت بان شیطان تانگی کوهل شينا نو لارد شي و تختي چې کابس کم ناويرو وو تختي لارد شي لو هو زراتم د مطلب دی شیطان چې کم دا نو د کار څنګه کوي یو زاد شدیم جسم نکانا جسمانی وی امون پی جسم خطاری نا مون پی جسم خطاری نا مزار کارونا کئی کانا دویم ادا دا شدیم اصطحضا دا شیطان لی ازان پور اصطحضا کی در داد دا مناسب والغو فی هی وی د د مواسب ولغو چې ددعې د دعوت په ټم کې څوک کوم سییس پهه چې دعوت پر کوي د او د سنت مقابلله کې نه زورات دي دغه چې کمنوسه ش دي زورات دي بله دا ده چې دا کو په پیخی پی پی. او کی د ځان په پیخی او د نقلو کې پاک او له نشې آی نه داجو شي دله مواذن نقل په پیخی یې کوي ټونکو لپاره استهزاده وا نوغه ویل نشي د مواذن او کلمات ویل نشي لازم نه داجو شي زه راته کوم د نو جوړ شي نواب بر شیطان له حضورات پس کویدہ خبره شیطان د اذان پټم کې تختی او زمونږه تلاوت د قران پټم کې تختی د اذان کې د څه مساله یو خدای له شدا تاثیرات او نشياني بازار اذان خپل خپل تاثیر زار خپل څه وي تاثیره کې بدله د تاثیره شفا کی زات کیږي تلاوت کې بدله د تاثیره او په موږ کې د ریداري او خپل خپل تاثیر تاسې دوه ماده د ارزان کی او خصوصیت ته په الله دعوه ته tham mare دعوه سری tham mare او د شیطان باندې د زیاد غمی د شیطان نشارول د पारा ارزان د تاثیر لرو تو دی و جنہ دا پا شیطان گل سکی گی غمی گی تو دی و جنہ دا دوکان خرابی گی تو دعوی چی دا دا هر حک دعوت متعدیا تاثیر دیر یو لازمی خیرونه و یو متعدی بی تو دا دا متعدی خیر دا چه کمدنو دا غریہ سر دی حق تایس ماتتا تردیش ریو آوری چې کم دنو حد تا ایسمات تازین فیضا قضیعن دا یعنی چه دے حد تا لا ایسمات تازین تردیش ری آزان وانو ری نظام تشکور جور کی ماوی والغو فی ہے یو قسم هر کله چې کم دنو چه فیس بانک پورشی بانک پورشی جانو تبک دام دا دا شو ځکه جوړئ چې قیامت پارت به د معظین د پارهها راسیزونه شهادت کوي چې چا ده زانان اوورې ځلی تاې د قیامت معظین دپار بهسته کوې د بیا شیطانون به چا د پارهه شاادت کې نه معین د پرارې چې د شات په ل کوم منې دا را پارې جوړ کي زما خواان دري چې بځان څونه کوم لکه د معم د پااره کوي کوور خو د خلاف کوم لکه دا خو په زن سر دهواې ده نو ع بالاه چې کلهفران ختم شي د بیا وور را شي بال دی د وجناازان لږ پیس په کار دی لګې خولا شي که نه د دا می سریمم الله فرماوي دا ځې دلا په دییواو نه و راړئ لکه په دیواله ورالو ول پکړ دي نو ملګرو د ورځې کې ناغه به اذان کوو هغه اواز تیزو اواز تیزو نو شاهپور به دنه ولسم مزه आवाज ایم تیزو راو لگا او کومو لوم فلن به کوو هغه تیز ځان چې کندنو شروع پنو مېته به خوشاله نه اوزال غنو شتا عبد ملګری <سؤال> اعلان کو هغه باندې ستو بچو سره ورو او سړي کمونو لکه خپلې اواز دغه شان دیو هغه ورځ په مزام زرون د ګوارس کو طالبان خو چې س벌 ختم جنو کم شوړي بس کتابونه سنبالي او په یوه کې د اعلان وروسته پتہ لګی زو باغ دین دغه په کې پتہ لګی را انور صاحب په پتہ لګی چې د اعلان کې کی څه چلل لګا و ټول یو شان با تا سر را ز د فرو په دواالې خوړه که نه دیواې فوا و مونږ ته پرې دی و دا دبللا د من دوه شروع دي و لکه د خدای بگانو که تاسو پهجممات کې لکه د ایجابت واجب نه دی نو مصاح خی که نه اوس د حادی سر نه پاسې د مصاح او فرکو سااتې که دوه شروعو جوړه وويهته دا سوی به بات تردی چه اقامت دماندوشی تصویب اقامت مرانده اقامت دماندوشی یاد دبارا بیا پشاشی بیا او تختی حت پور پوری زا خوزیت تصویب چه کلا اقامت ختم شي اقبال جو بیا راشی ہو حت تردی پوری اخت و ربین المارک و نفسی نو پس ذکر تردی پوری آم شي شیرات لے خان وچه ذکر کئی نبیاتی کمدن و تختی او کباندار و کې صحیح طریقی سره تلاوت تی او الله یادی تا دا ذکر دراجار کے صلاح صریح مخیوم مویلو یو صرف باللسان دا بل صرف بالقلب دا بل بالقلب واللسان جمعان دا, دا صرف باللسان صورت دا ذکر دے انہا ذکر نخرے پهلهکه ا غ ل تر نه دی چې شیطان واپس کې دد د ووجه کلهله مون مونز والو مونز مون کوو او بیا مون ته شطان بهسا چې نو مونز مون کوو خو مونده کوو که نهمون کوو که توای چې مون ته یادو خو به مونکو مون کوولهبر خو ووالو چې مونږه مونځ کوو بیا مونږ مونزله اوبر څنګه ی هم نګه په ټیکر غنې چې را کې توجه وي خو دایمن توجه نه وي ابتداء کې څه وي توجه وي او توجه ثابت نه وي مونږ ته توجهني توجهي پاني وي هغه کوچ لذي نه رکوته ده څو سلو وړي دا غن هم چې لږ چې سوي وړي بیاری ول وړي د توجهني هاي را په اسیدولو په تووډو یي زر را پاسي او دوه ورځې د بیر راځي چې زلونې کومندور ورکړې په اټمه ته پوندګزيو راځي دوه ورځې دا چې ګندنو دیر سيزونه چې سړې راغي عادي وګرځي بیا وي دبل نه نه مشغوله کې چې ډېر ور سره وګرځي عادي وګرځي بیا یې دبل نه نو باجول لگلی مجھے کل سره مکدا خپل هو دڅی نو خپل هو یو ما بل غوري اومه بل د کتابه بل کوله زما دا بل کې له له مې د او ور جوړه جوړوندو نه که په ساهو په دغه شانیا سوچ کوي چې کوم ځای کې کوم ډول سره ختم و راغلل لري ما څنګه سره په پیغام مې درو نو ما ور په پیغام پامیدو نو کې زړه زړه سوچ کوي چې څنګه چې پکې چې واپس راځنه سم ما خپل واده دی دا کې اورو کولم چې پاتې څو سره ور باسلامه بلکچه واپس راځنه بیا بډو चले ویل وړي نو دا راځي او خبر یو څبه نوذا چې کله په موږ کې توجه کا ملوي بیا چې ګمدنو شیطان طالابې شي بوله او هغه په تر والی حتا یا قربان المرکه و نفسه هرځې چې خیالات راوړي د بندا او د وسره قوميانس کې یو کولو نو دې اسکور قضا اسکور قضا دې په موږ کې سابونو کتابونو څخه شورو کې حضور سر السلام جار باسو نو هغه ته روز مو سلام تینګيږي ته چې کوم سووچ دا سر شي ل د که نه او هو بچې سوو شي ناک ختم شو که نه ې پووډیرر ضرور نه کو کا کووې سه نهباويدي په ل ده خو پ ل چېدي ګې پلان جوړی توسمموند شي نو بیا په کې په به به ټوله پلان جوړي دا پلان ته چ را پاسهوه اوس ک ق لم ما لم یو کومیش قر انا چې زونه چې زدارو د موږ نارکه به ودرونی سوچ دې اته چې زونه ته کوموس کې سوچ وسې شي څو رشي کوموس کې باندې بساله په دنیا او شریعت راوړي دا موږ نه پات پاته کوم ضرورت نه ده د درس به غیرت ایته کوموس کې هغه کار کوي کنه چې را کاغه دې کومي خور د تصور راځي زستا هغه پلان باندې او الحم کې د سره آتا ني نيشتې دې په دا ډول جوړې ኩ جوړې په دې باندې کې کله وباره نه جوړې کله وباره وټول جوړې شردا چې د طالبانو له وټوټل سره پکار د داسې داسې کله مدرسې په مښه شروع یې لوي چې څنګه شروع کې ده هرڅه زونه دی و باه ورې پره څرګرې وکورم په څه خې کړه و اوس را نیری دي خو ځل نه ومیری دي زمان ومیری چې کم ځای کم ځای امام زه ورته دا اکټیوټي یو د ټوکیو دن کټیم کې اثر غرانه کړو تانه دایته وګږد تاسو وګږد نو موږ ملګری او هغه پوجیان له دمو نه ورکو نه چې یو دا ګران غو پته ویل چې دا ووډه نه دا تا ویزو دا به چې کمره د ټوک قبرونو په میانسکا کاکاې په چې تازه قبرونه عادي او بل دې یو د خزي یو د سړی ا زه خوځیو وکړم د کوم دیو سره داږي په منځ کې به خخای لګا او شفخایونه په ډېر ستر سره څنګه بډېر او تر په لګه بالکل په منځ کې او چې سفې په خخای ورهټم په تور سپیس وړت نور حوالی دا به وته مو لته فورس سپیس ورته نه راوالې به چې زه دغه دې کوم بلاو وختار کیږي هغه دمه چې زه په دوه بچا ستر کچوري نو موږ د سلوي نو موږ نو د اړي نو موږ نو د اويای په 75 شهري ديږي چې نو سټ تریا دي نه 80 دي نه 100 دي نه 75 شهري ديږي دا نو د 75 ګنجلو به راړي بيزونه تر دا څه کولی شي د ګوډو په خور خيپرته څه شي ودريږي جنمات په خور کې دغه بس شي باندې يو بس کې به تاسو کې تازه اوسو کېو چې به وېو نظر درود کړی شي ووایه او مخ په قبل به کېږي بیا په پښه ذورا کاټه او کې هغه چې ذورا کاټل کېږي به د کې هغه نه په صبر شي الله بدلو بل کېږي واه شي دا سكي زيوک او کړه شي هغه چې رل چې دا کارونه مساله وروله چې ورته چې ورکا تکړه دی ور ځای چې ورنه دا ریکات مات کړې دا ځای کې ورنه سره کې پیتی څه شيږي راو سری امام چې تاوی یره مجربه نو ښای لا ته ور ولادي په شرط دا نه چې په لا غمال لا امام چې بته وي بیا د قضاء راو برجوله هغه دوی نه وي په دې هر کله ریکات د مصحبه پور ندارشه دالسه سيزونو باندې ته یاد چې کنه له مالم یې پونې اسکو هسته یو زو تر دې چې څلۍ یادري کم څلله چې سو یو ګو په زوشي په شپوشي په خپل پاګه له غره باندې ګل کې بیا کوموي یو کومو ګول وولې و دره میادې پدې دبل کې مې سوو بس په زو ځ باندې لګي شمیر بس اتا لا ادري کمسو اللہ و نبی سیدن خودری قرار قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اسم و مدان صوت الموازن ناولی گونج دو آواز دو موازن یو صوت الموازن نی بل مدان صوت الموازن دیده که فرق نی صوت دو موازن چه کم دنو دا سوی چه ساڑه ازان اولیو پوئی گی بی ازان اولیو سکی گی پوئی گی بیم دائش یو دائش گونجی یو نو دا زکه بنګ ولیکو په الفاظ و کله کله مونږ څخه لکوې په څرره د درته مواد راځي خو سره سم نفوږي نه اوزره دا کوم منکرادس اوریدای شي دا کوم چرچ نه کیایم خو دا څه په وایو نه دا څه کوم نه دا په تر ځای پولیسونه بدل لا غوې ته تر کومه جوړه او کوم تر نهي بوري دي په یو ورداځي شي او غونسنی زیاتی رمضان ان غری جنن الولایز پان اندازه اوواز د مواذن جن او انس ولاشون الا شهید له یوم القیامه هر څو چې زره ورته د پارا د قیامت کې دغه د پارا وګوايي چې لویه نه شهیدا لهو خان عبد الله بن مرملاس قال فخر رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا سمعتم مواذن فقولوا مصر ما يقول شکل تاسو موزین اواز وارو رئی تاس شکل دنو دلتا اجابت قولی را رئی اجابت صرا رئی قولی امام شاتی رئی مولا و تعالی وی وی وسا محمد و مالکم دی ابراهیم نحای وی جسنگه وی ناغشان بوی حیال اسولا بو موی بس حیال اسولا حیال اسولا دقشان تیبوی پنس ل معیپو مع چې معین سم ووي د قشنته ووااییه خیالتین و یو مغ را ووي چې حالتجرري مغ هم د قشاندي وي ق کامه د سررا هم د قشان و چې ګدن و چې نور ځان به ټول وي په حیالتجرري حياتين وضا غدا ولا حول ولا قوه الا بالله اغو مزرا سکانیا بلاراشا سیدي موي موي درازا گنيابلاراشا وضا قوتو کی جوري اغو سيدنا صلاح الدين رسول الله اخون قوتو اندي تا کوي زه دي وضا بها بيوي الا حول ولا قوه الا بالله د دې فعلی اجازه طاقت ورکوم کې الله دې ويا الله ما نصرك اقصرك فزور زبان لس حکم عملو کوم عملو په دې الله نسوالو کې دعاوو کې راهنابو د دې دلیل خشره دایو روایت دېسمه یې اپول راهنابو دلیلو نړیږي شواګم روایت دې ووم روایت دې دارنګ ور به شي د راتلو چې ګوندلړي دي دویشتوم دی ديشتوم پر دې ټولو کې لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم او اقامه صلاه বজای پر است روایت راځي هغه دې ګوندنو اقام الله اقام الله را و ادامها راځي دې اس صلاه خير من النوم বজای بالدقه دی او نو خبره زو نو روایتولو ګرغلي خو ان ګزور زيادت دي صادقت وبررت و بالحق ناطقت ليس محترى cath Twe 49 صادقت و بالحق نطقت أن تكن منوفر ممكن ان تішم ستكون كل ما نقول أنه climb to me of my strength كان ب 이정نا رسوم ثم صلو عليه لا أتوق自己 ليسأ Hamyl درود دعای ثم صلی علیها او از بعد از اذان ده درود به بعد اذان قبل از اذان نشتا برایان مقلم جسم شروقی الصلاه والسلام علیکم رسول الله او بل درود چوای ما هم پنجابه درود نوای ان تاس جان له بلوی درود چه السلام نما کوم صاحب دي یاد أغلي هم مانو مسالات والسلام عليك یا رسول الله کوم صاحب تهریر خطاب سره اندازه سميو ته موذن تقولو اسلاما يقول هو ما طلب تل الفاظ نه مراد هو ما طلب تل قول مراد شغم سويد ته سويلامه وونو زکا مماثلت پیل الفائز زدی زائکی ملحق خیل زوری سم صلو علیہ این ابو من صلو علیہ صلاتا صلو اللہ علیہ و عاشران زکا رحمتنا اللہ رلی دا زان تا دوا کولی سم صلو اللہ علیہ الوسیلت بیا مالا چی کمدنو در جواباری چونکی نبی صلو اللہ علیہ و سلام او دا دین چه گمدنو په غب و ذریعه منتفشه یو رارا سیده لیو نو دا ازان سر اگر آیات سو فاغلہ دا رجعه و فرسلی و کار دی داو مصل کی رزان دفاره دواردان ثم صلو اللہ علیه الوسیلہ هغه منزل رفیع فا انہا منزلتن فی الجنن دا بجنت کی و مقام دی شلائن بغی ایلا لحب دی من عباد اللہ وارجو رکون منهم زماع امید دی جزب ایم آغا فَمَنْ سَأَلَ الْيَلْ وَسِيلَةً فَاشْمَرَ النَّادُوا وَسِيلَةَ وَقَالُوا هَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ دَلَّ الزَمَان شَفَاعَة رَوَاشُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالُوا الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ مُؤَذِّنُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَإِذَا كَرِيمٌ أَتَانَ لَا ثم قال هيا للصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله وحده ثم قال هيا للصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله من قلبه تزلذ هو بذلك قال الجن ذا وسطى الجن وان جبريل قال فالسلام من قال اله اسمه النداء چا چ ازان وريده دوي الله و رب هذه دعوت الصمد ذا ذکر دي عبادت تعزين يو ذکر قبل التاذين فرشتو رازي ان شاء الله چې څنګه اذان شروع شي څه څه کروا غه ته اراضي پر بسیرويد کرا دي دویم دې ذکر اين د اذان د ذکر اين د اذان د اري چ مواذن سویتي وایا لا حول ولا قوه الا بالله توم سوایا کہ موازن اذان ختم کی ربیاء شکردن دعاو الوسیلہ دا دعاو راغلی دا بلہ دوام ترمیزی کی راغلی دا دلتا نا ذکر کری اللہم رب حاضر دعوت ساجقت المستجابت لها دعوت الحق کلمت الحق احینا علیہا وامتنا علیہا مبسنا علیہا دعاو شکردن راغلی دا و من خیر اهلی احیاء و امواتن رب هذه دعوت صادقة المستجابت لا دعوت الهاد شلمة الهاد طحینا علیها و فتنا علیها و بصنا علیها و جلنا من اهلی احیاء و امواتن و اجا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاله ان اسمعون ندا شاید شعزان و امرد الگاوی رب هذه دعوت اتخام ماه اعظام دے دعوت تعمہ ہوئے دعوت سوٹوں فائے کے تدبیر رب دے حلوحیت شہادت پکے دے شہادت در حسالت پکے دے اعمال و طرق دعوت پکے دے حیال السلام عملی ایمان دکھنا یعنی اس پر عمل قودل لی تو توحیر عملی پکے دے اور داغی نتیجہ حیال الفلا پکے دے ان با دعوت کدہ غیل ہو او اور خاتمہ حسن خاتمہ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ نخلل yeah. ودیبا نے دائم پادی کی دل دی yeah. و اصولات الخاوم او داغم دائم ہمیشہ چیو پدیبا اکی کی آیت محمد الوسیلت والفضیلہ ورکی دیگمنا نبیہ السلام لا درجہ قرب او در جاو باسو مقام محمود اللذی وقتا ذنو روایتو لکی انکا لا تخلیف المیاد را غلی ورفا درجته وارزقنا شفاعته دا فطحی روایتو کلشتا حالت له شفاعتی ومن القیامة وانا اسن قالا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغیرو اذات والعالفاجر آذان دا شاعر الدین ندے مجھے نچے کم دے سوک شاعر قائمین و باقی حمل نشتے کنا نبی علیہ السلام با وقت کی خودو که ازان بچا شروع کن پاگی بی حملن کولا یو غیر و فجر و کانا یستنو الازان و ایزا سمیاء ازانا نو امسکا که ازان بی وارد بی حملن کولا و ایلا اغارا و سمیاء رجلن یقول اللہ ادبر اللہ نبی علیہ السلامی علی الفطرہ یعنی علی الفیتره انتا سپا فیترت باندی و دیلی اسلامی نبی الله شد اللہ الیلہ اللہ فقال رسی من النار تدورو روو تلی فنظرو الیه فیزاہو یراعیم اعظن اگر دباؤ بیزو گرو بیزو سرولی حوازان ازان لکولی گیو اگر شکم نبی اسلامی نخلتا من النار وان صادم نبی وقاس الله والسلام سينا ياسمال موالذ چې کله اذان شروع شي مداجه ورکاو دا اذان سره چې څنګه موولید الله اکبر لا اله الا الله لا شريك له و محمد عبدو رسول رضي الله ربو محمد رسول الاسلامي دي دا وګه چې څنګه اذان شروع شي او پیره لو زم موږ ته وګناپ واسه ان عبد الله بن مغرب قال قال عليه بین کل آزانین اشوالاتون هر دو آزانون ترمین زمونس دی باندې وانی پریدی نو هر آزانین ترمین زمین آزانین و نمرات آزان او اقامت کی بس او پا هر یو کمیند کتشتے منشتے ساہر آزان او اقامت منس کے سنت دی ماس پا خیلن سنت دی ما دگرن سنت غیر محکر دیگا نفل ماقام آسوطن اوش دیگنا ماقام ماقام اوش دیگنا لی منشقہ بگیراؤلی دیگنا طریق دیگنا ویو دی نفل لگن نفل سرے ثواب لگے گنا سرے ثواب تا تاجیل مغرب کے دیگنا نفل لگے جات دیگنا نور زاقہ خیم مکروحا نا دیگنا منش بگی کی گی پرسط ریویت را دیگی دات کنبوریدی اسلامی رضی اللہ تعالی و روایت تی فاغی کی دادی چه اند کلی خلاص رکاتین خلا صلات المغرب دي روایت کی دادی اغلی دی ربوریدی اسلامی روایت تی خلا صلات المغرب تما خمنا علاوہ تما خمنا علاوہ اومر رضی اللہ تعالی و فرمائی ما رئیتو احدوی صلی رکاتین قبل المغرب ما يت واحد يصلي فتاين قبل المغرب من صحابو کې دا راوځ نو ما سغني لري چې ما خل نو مخې به دوه رکعات وکول ما غوي دا راوځ نو دو مطلقات نه کول نیو پکاره لوکو ته کې نوروم کتل پکاري دا له مطلقات نه استلال شي بس اذانه رسالات نو پاو وکي بیا نهکل انې د سرات شو مقاله چې پې ساالمانشه د دا چې فښ لاهپهوسلم علیما مزون ول معضلو ممنون ایمان زی موار دی په معض اعتمات شوي دی د ایمان زی مواردي بیا اوت خیال تاې د قب خیال ولفااتې د س به خی تاتی دکه دی جند د پسې دا کو ده د ک دومون خلاب هم قرابی دا تول بورا سلتا خیلی دا قیامت پا را اذکران کار دی حالا زنی سرلی بغیر دی ما متای نموند نکی من چه مکه نشم اقوان نراکی تنگا که مکی زی وشالی وگرار لوی زی مواری دا لوی زی مواری نوی علیہ السلاموی زی موار دی معلوم حسوات زابین قبی بگار دی زابین قبی بگار دی نو قبی زویب زمانت کولی شي و زویب دا قبی زمانت نیشی کولای نو مختارز هغه څنګه د متنافل دی مواریه غستلی شي او متنافل نو مختارز دی مواری غسل شي د دې وجه نه یو پیدا چې څنګه د متنافل او مختارز څخه ستایځ څنګه د سای کېدلی شي صحیح ده څنګه ما صفهین نفل کیږي خاصتا نفل کیږي او که جمع شو یې ساتلای تابل جمعه کې مسخه سره له مدرسه ته چې ګندرو جواب لانا وشه. ورته چې هغه ځکه کې نه څلودري ګرنه پر وېشتا کا. ورښوي ډورې جمعاتې اجدي کتنا فلو کې لګه څنګه دا ووبې ثواب ویل کا بلشه ثواب وي. پوهېل کا ته تابل ځکه چې ورته مسخه لږه وېته وې موځ سره ماخ کې شات لګه دا داسور باندې نور خپل ګومیز بنه شی وړي تاسو زه کتمه تا نه داری زیدنشی بود و ها موازن موازن موازن موازن شده ده در اوقات مبارکی در خلق در وقتون در روژی در روژی مانتی در رنگ در پیشمالی دی کنند در باید زیمواری در نکر در ناتا غلط بانگوی در طور خلق روژی وفرابی گی منزون بام سکی در سر زنانا خبگارو نبوی گی وين يصير البيكسوسه <سؤال> زي سوي بانوي فادر اوف ذا كينجو موستو دريغي وست تدرب البيكسوسه جنا وقت سوي بانوي بيته سوي بانوي او خلق بمول بيته ما نكاي ذا الاوقات زي ما ورد وركار دارش بوا قبي جنن سريوي आजाद دي جاي اول وقت اللي صحيح فيه جوع داخل شو اللهم صل على انما الله اماما د سوله روخ اماما مخ دامویا مسلمانان کې الله مارشي د الله چې کمو هرشي د لا مان وور ف لیل او معظو ته مافیو کې معاض دس چې کمو ماپوکې ل موبیین د ز و کې دا غلت دی صحی ده که نه کمنسخو للمؤمنین نرداغلت زمان نصفه مؤمنین نرداغلت زمان نصفه مؤمنین نرداغلت واغفر للمؤذنین مؤذنین رضا اللہ معافیو کی وآل ام عباس اللہ تعالیٰ مخالقا عیسیٰ صلیم شاہ شبور کالا چه کمجنو ازانو کو مخطباً اولی تلقون که دستوابو شنن دے دی لاغن الدم را دوامی پیوکو نکوتیبا لہو براعتم من النار اقبیر نعمر وی خالق یا ذو ربکا کون ور تیسار دلارا اگر ای او سرون کې د ګړو د ویزو پسار سر ګنده نو یو ټوټه د غل کې ان ذا قار مسترم غار کوب او ای کې او ټوټه کې ځان له ځوړ کړل به یو اذان په صلاة او انت دې سفي اذان وسله موذ ک په کولو الله جر اونزورله دوا ویقي وَيُقِيمُ یاخافو يَخَافُ مِنِّي ل کلې د د دینه معلومه شو چې عملو کې عله اعتباره ځکه یخاف مندي پهکې راو چې دا د زور د ج نه کې لکه محبت دی ې بیا به زما محب معله ناارې چې کبان وما یاخافو منې خ غفا تو د عدي اللهم صل وسلم على قطبان المسك درګه ثاني چې د مسکو په ډېرې باندې ستي فرض پیغمبر یو حدن ادا حق الله وصبر البس او چې یې تشو نبی او چې تخو ګوداروم دی راګا مسګنن مسکو نو او كله دې دې پای ده ده ده عملونه چهو که نه بی که منوره تدعواته لگه ده ده ده عملونه نه خوش بویده ده یو کنه اللہ غلام نه کنه اللہ حقه داکیونه مولا حق سکی حقه عبدون حد داک قلع و حق مولا و رجلون او مقومن و هم بهی رازون ده یو قوم لئی مامتی و رقول و غیف خوشحالون ده نشی کارې هون مساله ورسټور شي چې کوم کار کراحت یا ورسټور شي په کوم په دسه خوشاله شدا او استاد یاره مړه مول درس زمون محلی دومره خیال زادی او زمون د دینو نوم بچوسره مهنت کی داود خرو اوړونه دینی طور مطمئنو بازون باندې کوو دینی طور سو مطمئنو بس اړین ما مځي کوله او هغه صحیح کریقی سرد امامتای چیزا حف و غیثت کو عدا کاؤ تو دینی تونیت بینات مراد دیت ورجلون ینادی من صلات الخمس کل یومین و لیلتیم وانبی اولیرہ کعلاقای سلام المعظم یخفر له مدا سوتی دور مغفرت و لکی گی لیکن بونج دعواز دی پاندازار پا آواز و لکی گی مغفرت و وَيُسْقِى لَهُ كُلَّ رَطْبٍ وَيَابِسْ هرڅ ټولګه غواړي کې لږ انسان دی یابس جنات دي یا هغه څه چې زلني کې تازه او کوچتيږي او ونيري وق شاي ز صلاح او حاضرو حاضر دود کې معذتہ یقط ولو 25 هغه 25 منظور دي کله کې 225 راشي ذل کې بس 25 راشي روان دي اور دی پمانس کی ګډاول هغه د هغه چې ویل شي وان عثمان MeV拉斯 قالو فی رسول الله ای جاننی امام قومی ما دو خپل قوم امام تا ارانته امامو ځکه ای امام کری او وقتد ب ازعفهم اقتذا کا پاندازه د کمزور زده یې یذم من مستوا څخه کمزور برابر شوی شي صحیح ده ګران د کمزور څه ساته کیا لاتا مطلب داسه اعراف او توبه او انبل به مشورو کو هلکه مسنون انداز سره حجرات و یا قاف و یا داریا کو یا رحمان و اقیا تسوایه دلی یعنی مسنون انداز کی د بیمار او د ضعیف لهال دشت مسنون د مسنون لموق دیغه واسطه دی به اذقافین واسطه دا زموږه مواذین زال اوورا الهایا کوزا لا زاني اجره چې اذان دې ګمندو د دنیا د ګټې ذریه و نه ګرځي اذان دې د دنیا هیڅ نه غړي دا د دینی خدمت غړي هم په دې ني خدمت ولا شو مزدوري ورکه غزان دا خبره ده په نو شوي جوړه پوسپدي جمعه کې زپې زو په تباهم بل جمعه نه شمزه د دینی خدمت کوم دا شاوہ جوړه کوو خو به کوئی کې او خوږی چې تا راوځه په کله رې وځه باندې اوله کومه طال مزدورې څخه درکو نو دا صفاره نه نا او چې لګېږي چې ما کومه هغه ما خلک راځي اواز ځپلې زموږ په کې مو عايزه هم باندې ځکه چې سرګونه نه نو او باندې چې ما کې به و دې کومه امر وکوم نو دا چې کډنو او د اجاره مزدورې ذریعه شو دا څه څه و استخد مؤذن الله خذرا اذان یجرا قال المسلم رجل اللهم قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انا قوله اذان المغرب المغرب اذان سره دا, دا سرداد دوام مستحب د شوی اللهم ذا بار د لیکو دوارونه عارف صوات دعا تک قبولنی الله رزق اشپار علی رزلا علی اصار داعین و و اجر شرو دی رب کی دی قبول دیلی الله ما وبخ الله ما وعن النبي محمد رضي الله عنه وعن ابي الصديق النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا اخذف بلال قد اخذ بلال قامت کی شروع شد یہ زرارے حد قامت السلام نبی علیہ السلام فرمائے اقامه الله و ادامها وقال في سائر الاقامه كما في حديث عمر الخلا نور جواب اور کڑا فَيَذْكُرُ اللَّهُ وَبَرَّ اللَّهُ وَبَارَكَ اللَّهُ وَيَذْكُرُ اللَّهُ وَحَوْلُهُ وَقُوَّتُهُ وَقَامَتِ الصَّلَاةِ لِذِي بَزَائِدٍ وَدَاوِي ذَنَوِي قَامَتِ الصَّلَاةُ لِوَيْلَةٍ وَلِكُيدَادِس لِكَمْظُورِهِ وَذِكْرِ غَنَنُ الْإِيمَانِ فَصَوْتُهُ ذِكْرَ دَائِرِهِ بَدَلَ تِهِ غَنَنُ قَدَاوِهِ شَمَاسَلِنْشِ تَقَامُ هَاللَّهُ لم لا ور دوعا ااحقامه زانانې ول اقامه ځې وختونه هغه چې کمدننو رح رحمتتونو د توجوو ټې هغې کې چې کمدنو رحمت ډېر متوجي کېږي رحمت پهې ډېیر کی کېږي نو یو په هغه او کارو کې چې کمدنو هغه ووق دچالی دا زانو د اقامت پر میان ده دا زانو د اقامت پر میان ده دعا ورنه خازان د اقامت وان طالب نصاب قال افرسلم سن تعال لا تردان او قل لما تردان د دې چې دوا واپس کی یا کم کم چرته واپس کړي یا او دعا اند نن ده یو زان په ټیم کې دعا چې مؤذن ازان کوي او صدا کوي دون كلام ادم ذا وين البس الزنج بطين جوتك الاخير واخر يوم للنغوسي هنا يلهى مباذه ومباذه في يوم وفي روايه طاق المطر قال لاذي الخدمه الذي تقول حيده يوقى لدعواته وبالامري سري دعواته الى كلمه پرزا عمل پټم کې پہیلې عمل کې دواخ په خپلې کې چې ابراهيم عليه السلام مرکز جوړي او د جوړې دوه پټم کې سوړي دعا وواړي درس کوي او درس پټم کې دواخو کې پمبینس کې څه شورو کې دعا وواړي دا انګمون سکي او کومون سکي په سجده کې دواو کې اطریا ته نه بسو کې دواو کې د دوه اړ راطه په عليه السلام نمختي دواو کې د په عبادت کې د نه سره يوم رواية كتابة المطرم راضي شباران مريد وان عبد الله هو يا رسول الله ان المؤزنين يفضلوننا اغيث من ناجر ربطو نبي رسلامة قل كما يقولون فإذا انتهيت فسنتوك اغيث سوين تيموا يكنا په دې توینو چې ما اوه سره دې کوم ختم شي د دوه ځنګاو پر الله ولندر کې جاريږي په سميو ته نبي صلی الله عليه وسلم یقول ان الشيطان اذا سمع نداء الصلاة ذهبوا شیطان چې کوم نش ګلبان غوړي الله حتی يكون مكان الروح ترجيش الروح موقندارسي او راهه من المدينه على 36 ميل تنز بسم الله كده رواه محمد وان الخو ابن وقع اس قال اني لا عند معاويه ان ذا معاويه فاق يس اجذن فقال معاويه كما قال مؤذنه ما جواب ور حتى اذا قال هيا صرنا هل ولا قوت الا بالله فلما قال هيا فلص الله ولا قوت الا بالله العلي العظيم ثم كما وقال بعد ذلك ما قال الموزن ثم قال سمعه رسول الله قال ذلك قال النبي اورا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ النبي عليه السلام سروا اقام بلال يونادي بلال جندلو پاسو او بعده جندلو اذان شروع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا فلا قتل بموازين ولي وبياق تسلا يومي اتصل انا تزدق لي خبري نواعد فرناوا داخل الجد ابي السلام بكره الموازين اول دوره انا اكتقي احا اشهد ان لا اله الا الله نو اشهد ان محمد رسول الله بكني زوم دا غوايو کوم ته زه پیغمبرم زوم زه زګر دې سلام لا کشه په دې مکلف چې الله وحي دي خان کو فورا سي نو په دې مکلف چې په ځان ایمان راوړي زګ قرآن ویلي امن الرسول بما انزل له نه من ربې په ربو ایمان څخه راوړي او په خپل ځان باندې په ایمان راوړو لو مکلفو قال وانا وانا وعال ابن عمر ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال من ازن سنتی عشر سنہ قائد دولس کال ازانو کنو وجبت لہو جنہ محلی جنہت واجب شو و قطب لہو بتعزین ہی تی کل یوم سیتون حسنہ در حال رج پازان والا شویطن ہی کئی کی گی او پاک اقامت والا دیرس نی کئی کی دین معلوم شوا چې اقامت اجر پنځمه اندازه دا ځان دې کا چا ځان حاضرینو غایبینو دوه او تداوت او اقامت فقط حاضرینو ته لري فقط تر دې حاضرینو نو چې کله اجر نه تشو دین معلوم شوا دین نه تشو معلوم شوا چې جهار به يوم نصیب جار بیمسوی لیسا چل آزان دے اقامت اجر دی په دے چاری نا آزان بی چل آزان کے سم رجار کی دا دی پنیمہ دے سکرنہ پی اقامت کیوں کی دکائی که صرف حاضرین او دادا حاضرین او تفاوروال بکار دی دن اداس اقامت کی چلکہ بس تاخبین رتے ہو یا اخیوه اللہ تا یا اگرسوه اللہ تبرد. یا ملکی نو تا پلو وگوه اللہ پرشتو تا زکیت. او رئی. کم د کمسی دی جمعات کی خوری دیشی کن مکن. دو رفویی. او اعظام چی کم دنو پلو سپیکر وی نو بیاخدی سکت دزدی زکی ووی. دی وزر دو وجن جمعات کی دی. گینینو پل جمعات کی خوری قامت را غلی دی. پکاند چې اذان خو به اذان ديږي چې بهر څوکي وایو نه تا نه طبيع اذان بهر پټایي یو سپیکر نیو طبيع تا پرګرام کې اذان کومل کړي پر اذان کې رو سپیکر باندې شو دوبینځی را چې باندې شو ما غوږیږي بلکې شان دي مشه څو د څه شي ته دي کې پدې نو وایو غوې کا نو تاسو تا وایو دوسرا پای درگیا وی پریزی پای دان وی ته او په او درس کې به درس کې به اعلان کوي هغه وخت چې ګندنو درس کړه او بهر به چې ګندنو کارګاو څخه پور نو سره اوه تبه بهر سو هبیلو چې در او به درس ختم کله به اذان کړي هغه اوس په اذان نن راځه مثلا دی یو په اذان نه نو دا په غه به په ټای باندې زانان کوو بیا هم مومونهغ خپه خوخ لکه آزانان به چې کمو هغوی په ټای باندې وکو په ټای باندې زانانو خو نو ځان دغه چېې خیا ساتل بکار کار دی چېزانان بیا باره به کار دی چې زی نه د اعزانان د باره ځای چې کمدنو باريلو کارانووم خديره دغه په کور سره ميران او د سره بهاري د دې دونو کیه لګه او خدای نشهاره د بارندره چې کوم ځای کې بهر خلکو توازید په تاسو ځی چې جمعه بعد د وینو په دغه ځای کې او مازه نه شې جوړ شي او هغه ځای کې کوم نه ورو سپیکر په کې لګېدلې مازان کې د بجلی غړې شنو مبدې الله بس په یو له ارځل د شروع کې به شروع پس خېراه علاوه كنا نو امر به دعا په اذان المغرب مدو حکم کې د لشه د دعا د مغرب د اذان په ټین کې اذان المغرب په ټین کې وه موږ د دې په مننه دعا حکم کې ده دو